Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillala Wa man yudlil falamudiyala Ashhada an la ilaha illallah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وولى فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته Walau tak maut, ilah, wa antum muslimun. Ama baga, fana asdak al hadis kitab Allah, wa khair al hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shar al amur muhdathatuh, wa klu muhdathin bidha, wa klu bidha zalaah, wa klu zalaah fil nar. akbar, Allah akbar. Allahu Akbar Sidang hadirin yang dirahmati Allah Dengan berkumandangnya azan pada maghrib yang lepas Petanda telah tenggelamnya mentari di ufuk langit Maka berakhirlah bulan Ramadan. Satu tetamu yang sangat besar Yang datang dengan segala keistimewaannya Memberikan tawaran yang memberikan Kebaikan bukan sahaja kepada kehidupan kita di dunia ini tetapi tawaran yang diberikan dan yang telah dibawa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti tetamu itu telah pun pergi tanda kita telah sebulan menunaikan perintah perintah Allah daripada puasa yang telah diwajibkan kepada amalan-amalan solih yang lain sebersedekah Membaca Al-Quran, menghidupkan malam hari, berzikir, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walallakum tashkurun. Supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari dan supaya kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang telah diberikan kepada kamu. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Pada hari ini, sebelum kita menunaikan salat, ataupun pada semalamnya dan beberapa hari sebelumnya, kita menunaikan tanggungjawab fitrah. Iaitu kita menunaikan tanggungjawab membayar zakat seperti mana yang telah diwajibkan oleh syarak kepada kita. Allah Azza wa Jalla mahu daripada tanggungjawab yang kita lakukan itu mengingatkan kita bahawa hanya setelah kita menunaikan puasa Ramadan ibadat di dalamnya, kita kembali kepada fitrah kembali seperti mana asal kita diciptakan manusia diciptakan di dalam keadaan suci bersih <tuh> hendaklah mereka kekal di dalam keadaan suci dan bersih ataupun berusaha kembali kepada fitrah yang telah Allah ciptakan mereka fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fatarannasa 'alayha la tabdila li khalqillah tegakkan hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus Fitrah yang telah Allah fitrahkan manusia ke atasnya tidak ada perubahan bagi penciptaan Allah zalikal dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Antara perkara yang Allah Azza wa Jalla mahu daripada kita umat Islam. Dengan mencapainya kejayaan kita mengharungi bulan Ramadhan. Beribadah kepadanya. Ialah kita merasai bahawasanya kita telah menang. Mengatasi nafsu kita. Mengatasi syaitan. Dan merasai keizzahan, kemuliaan dan keagungan agama. Keagungan apa yang kita anuti ini. Hanyalah mili Allah, Rasulnya dan mili orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka itu menang. Kerana Allah Azza wa Jalla mahu mereka menang di dalam kehidupan ini. Waladhi arsalar Rasulahu bil huda wadiinil hak liyuthirahu ala dini kulli. Dialah yang telah menghantar Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar supaya agama itu memenangi di atas agama yang lain dukacita jika umat yang telah dititah perintahkan oleh Allah untuk sentiasa menang sentiasa ada izzahnya bagi melambangkan agama yang benar yang dianutinya tiba-tiba umat itu sentiasa kalah ia kalah di dalam segala pertempuran yang dihadapi ia menjadi umat yang ditindas ia menjadi mereka yang tidak berkemampuan untuk mempertahankan diri sendiri. Bahkan tidak berkemampuan untuk mengangkat umat mereka. Dan tidak berkemampuan untuk berbangga dengan kemuliaan agama mereka. Inilah bencana yang besar. Apabila umat Islam cuba mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menyebut Man kana yuridul izzata falillahi'l izzatu jami'an Sesiapa yang inginkan kemuliaan Whoever desires honor Falillahi'l izzatu jami'an Kepada Allah lah segala kemuliaan Then to Allah belongs all honors Kepada Allah kembali segala kemuliaan. Tetapi umat ini, umat yang tidak mau kepada kemuliaan. Mereka mencari ruang untuk mulia dengan perkara-perkara yang lain. Di dalam politik dunia mereka tidak mulia. Di dalam ekonomi mereka tidak mulia. Di dalam harga diri dan tanah air, mereka tidak mulia untuk mempertahankannya. Di dalam segala-galanya berita yang kita dengar saban hari, ialah berita kesedihan dan penghinaan. Sayyidina Ammar bin Khattab an Mengingatkan kita tentang hakikat ini. Ketika mengingatkan tentang diri orang Arab yang hina dahulunya. Sehinggalah Allah memuliakan mereka dengan Islam. Ketika Baitul Maqdis dibuka. Ketika ramai orang berpakaian cantik. Ketika khalifah kaum Muslimin tidak kaya. Untuk memiliki pakaian yang cukup cantik. Sehingga sebahagiannya bertanya. Inikah pakaian khalifah? Omar bin Khattab menyatakan: Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Falamma nabtaghil 'izzata bighayri ma a'azzanallahu azallanallahu. Kita adalah kaum yang Allah telah muliakan dengan Islam. Jika kita cuba mencari kemuliaan selain daripada Islam nescaya kita akan dihina oleh Allah. Orang-orang Arab mencuba untuk mengikuti barat. Sebahagiannya mencuba mendapat restu kuasa-kuasa besar yang berbagai-bagai. Mereka hadir ke dalam persidangan timur dan barat. Memakai jenama-jenama jenama-jenama mewah. Yang dikeluarkan di timur dan barat. Tetapi mereka tetap menjadi manusia yang hina. Bangsa mereka sendiri. Yang dilanyak sehingga hari raya ini. Di Palestin Dibunuh Saban Hari. Tidak ada orang Arab. Pemimpin Arab yang berani. Untuk menyatakan dengan tegas dan jelas. Penderian mereka untuk membela saudara-saudara mereka sendiri. Allah Azza wa Jalla benar-benar menghina kaum ini. Dan menghina kita semua. Sehinggalah kita kembali kepada ajarannya. Dan beriman bahwasanya dengan berpegangnya kepada Al-Quran. Dan sunnah Nabi SAW. Dengan menjadikan Islam sebagai panduan hidup. Hanya itulah jalan untuk kita kembali mulia. Arab adalah badui di padang pasir. Yang tidak diketahui sejarah kemuliaan mereka. Bahasa mereka tidak diguna oleh kaum yang lain. Kehidupan mereka berpecah belah. Sehingga Allah mendatangkan Islam kepada mereka. Dengan Islam mereka telah menjadi umat yang kuat. Madinah yang jauh lebih kecil daripada Perlis ini. Telah menjadi empire yang telah menumbangkan Rom dan Parsi. Bukan saja menumbangkan empire-empire besar. Tetapi membina Tamadun sendiri. Hampir seribu tahun lamanya Tamadun. Di timur dan barat. Daripada Madinah sehinggalah ke Andalus yang jauh. Sehinggalah ke bumi tanah Melayu ini. Islam ini datang bukan kerana jenama mewah. Atau orang-orang yang berpakaian hebat. Tetapi mereka datang kerana membesarkan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamdulillah. Dengan membesarkan Allah Jalla wa'ala, maka orang Islam akan kembali mendapat kedaulatannya. Selagi kita berfalsafah tentang kemuliaan, kita akan terus menjadi umat yang ditindas dan dihina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Agama ini adalah agama yang hanif. Dan ia agama yang samha. Ia agama yang lurus dan agama yang pemaaf dia memberikan ruang untuk manusia hidup pada hari raya ketika dua gadis bernyanyi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar masuk ke rumah Nabi yang juga merupakan menantunya kerana Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha Abu Bakar mendapati dua orang gadis menyanyi. Kata Abu Bakar, "Al-mizmaru as-shaytan fi bayti Rasulillah." Adakah suara syaitan di dalam rumah Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhuma ya Aba Bakr, innali kulli qaumin 'id, wa in wa inna 'idana hadzal Biarlah mereka berdua wahai Abu Bakar. Setiap kaum itu ada hari raya dan ini adalah hari raya kita. Ketika Nabi melihat pertunjukan orang-orang Habasyah bermain tarian pedang dan tombak di dalam masjid. Baginda menyatakan likaita'lam al-yahud anna fi samha supaya Yahudi mengetahui di dalam agama kita ini adanya keluasan. Islam adalah agama kehidupan. Dengan keluasan kebudayaan ini Orang Arab memakai jubah Orang Melayu memakai baju Melayu Ada yang berkopiah dan ada yang bersongkok Orang-orang India memakai kurta Orang-orang Barat dengan suitnya, Tetapi mereka adalah kaum muslimin Yang telah bersatu di atas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ini agama yang luas dan samha Yang membenarkan untuk manusia berbahagia dan bergembira pada hari yang seperti ini. Namun begitu hendaklah kita sama-sama. Menjaga adat dan tata susila supaya hiburan. Dan kenikmatan hari ini yang kita nikmati. Tidak melanggar syariat yang telah Allah tetapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini kita mungkin akan ziarah-menziarahi. Kaum keluarga kita dan kita juga akan menghubungkan Selatan Rahim. Hidupkanlah Selatan sesama adik-beradik kita. Dan hidupkanlah persaudaraan Islam sesama kita umat Islam. Nabi SAW menyatakan, La yadukhulul jannata qatih. Tidak masuk syurga orang yang putus hubungan Selatan Agama ini datang menghubungkan hubungan persaudaraan Islam. Tetapi ia tidak menafikan hubungan kekeluargaan. Ia menyuruh harta pusaka diberi pada anak-anak. Diadanya hubungan kekeluargaan dan dia menjadikan menghubungkan antara keluarga merupakan ibadah yang dijunjung oleh agama dan syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Alhamd. Marilah pada hari ini sama-sama kita mengucapkan takabul Allah, Minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita. Nabi SAW menyebut antara amalan yang Allah suka. Nabi kata, Inna al a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Di antara amalan yang Allah suka, kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam diri kaum muslimin. Kita pergi rumah satu orang, kita bercakap dengan dia, dia gembira. Ia merupakan amalan salih yang Allah suka. Hadis diriwayat oleh Ibnu Abi Dunya Hadis dengan sanat yang hasan. Maka lakukan hal-hal yang memberikan kegembiraan. Kepada kaum muslimin pada hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Barakallahu liwalakum fil quranil azim. Wa nafa'ani wa iya'kum bil ayati wa zikril hakim. illahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara wa 'azzaj jundahu wa azamal ahzaba wahdah ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad allahhu akbar allahhu akbar walillahil ham hadirin yang dirahmati allah pada masa kita menyambut kebahagiaan dan kegembiraan hari ini, kita janganlah melupai saudara-saudara kita di serata dunia. Ketika zaman kita berada dalam fitnah kehinaan kerana kita meninggalkan agama kita. Di dalam sepanjang Ramadan yang lepas, pengemboman yang begitu dahsyat diulangi semula oleh Zionis Israel ke atas umat Islam di Palestin. Setiap hari, ratusan yang mati, mereka membunuh kanak-kanak, mengebom hospital. Dengan kepimpinan baru Amerika, yang menyokong hasrat mereka. Mereka menjadi pembunuh yang kejam, melakukan genocide. Penghapusan kaum yang disaksikan oleh dunia, dibantah oleh manusia-manusia yang waras di timur dan barat melainkan mereka yang bacul di dalam dunia ini termasuk mereka yang mengetahui dunia umat Islam sendiri yang tidak berani menyatakan pendirian yang jelas utamanya sebahagian negara-negara Arab amat mendukacitakan kita orang Islam Nabi SAW mengingatkan kita Walau bagaimana pengkeadaan kita. Al-Muslimu. Akhul Muslim. La yazlimuhu. Wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhi Allah Fi hajati. Orang Islam. Saudara orang Islam. Orang Islam tidak akan menzalimi saudaranya. Dan membiarkan saudaranya dalam keadaan ditindas. Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya. Allah akan menunaikan hajatnya. Dua cerita yang amat di atas apa yang berlaku di dunia umat Islam hari ini. Dalam kemuliaan di dalam kemuliaan Syawal pada hari ini. Marilah kita mengingatkan apa yang berlaku ini bukanlah kerana agama kita tetapi kerana kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhal allazina amanu In tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wahai orang-orang yang beriman jika kamu tolong Allah Allah akan tolong kamu dan akan meneguhkan langkah-langkah kamu berarti jika Allah tidak menolong kamu kamu tidak menolong agama Allah jalla wa ala. jika Allah tidak meneguhkan langkah-langkah kamu berarti kamu tidak menolong agama Allah jalla wa ala. marilah kita semua Menjadi orang-orang yang menolong dan membela agama Allah Jalla wa'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Kita ambillah kesempatan ini dalam keadaan kita hidup Menikmati berbagai kurniaan Yang, yang memasak dengan masakan yang berbagai di rumah masing-masing Dengan kuih-muih yang terhidang Dan berbagai lagi yang akan kita beli hari ini, besok dan sepanjang Syawal ini yang telah menjadi tradisi dalam negara ini Kita meraihkannya dengan tempoh yang agak panjang Janganlah kita membazir Kerana Al-Quran kita dapati Tidak pernah mempersaudarakan Mana-mana pemaksiat dengan syaitan Melainkan orang yang membazir Innal mubazirina kanu ikhwan syaitin Sesungguhnya membazir. Pembazir adalah saudara syaitan. Kerana pembaziran itu lahir daripada kesombongan sebagainya. Lahir daripada perasaan yang tidak insaf. Di atas keperluan orang lain. Allah tidak menyatakan penzina saudara syaitan. Peminum arak saudara syaitan. Walaupun itu semua dosa dalam agama. Tetapi pembazir adalah saudara syaitan. وَكَانَ شَيْطَانُ kafura. Sesungguhnya syaitan itu pada Tuhanya sangat kufur. Marilah kita mengingati permen Allah Taala. Kulhuwashrobu walathusrifu, innahu la yuhibul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Maka kita makan dan minum pada hari ini, besok dan seterusnya jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas pada sukatannya. Jangan melampaui batas pada berlebih-lebihannya dan jangan melampaui batas pada apa saja yang akan memberikan kemodoratan jika tidak pun kepada kita kepada sistem kehidupan dalam alam ini. Kerana ada kaum yang mengambil satu masyarakat yang mengambil berlebihan menyebabkan ada masyarakat lain yang berkurangan. Sedangkan agama ini mengajak untuk kita hidup di dalam keadaan harmoni bagi manusia sejagat kita mengambil sunnah pada hari ini walaupun semuanya tahu yaitu salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda datang untuk menunaikan sembahyang Aid ini baginda akan pulang melalui jalan yang berbeza jika kita mampu melakukannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kana yaum Aid khalafa tariq Nabi itu bila hari Aid datang berbeza dengan datang jalan datang dan jalan pulang kenapa kerana Nabi ingin supaya suasana itu bertemu dengan ramai orang. Jika boleh kita lakukan itu, sunnah. Jika tidak, kita banyakkan pertemuan-pertemuan dengan orang lain. Supaya tanda ini adalah rahmat. Agama ini adalah agama yang besar. Agama ini adalah agama yang menaungi umatnya yang besar. Allahumma ghafir lana wali walidina wal mu'minina wal Ya Allah, engkau ampunilah kami, ibu bapa kami, mu'minin dan mu'minat. Ya Allah, Engkau beri hidayah serta rahmatMu kepada kami sekalian, hamba-hambaMu dan kepada pemimpin kami itu utama raja pemerintah negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin, ibnu almarhum Tuanku Syed Putra Raja Malul dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar serta kaum kerabat baginda supaya setiap supaya sentiasa beramal dengan KitabMu dan Sunnah NabiMu saw. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua. Berikanlah keberkatan pada usia baginda berdua. Berikanlah kesihatan kepada usia baginda berdua dan berilah kebaikan kepada seluruh kerabatan kaum keluarga baginda berdua supaya senantiasa diberikan rahmat supaya sentiasa engkau rahmati dan kurniakan kurniaan yang besar bagi setiap episod kehidupan. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini benar-benar hari kemenangan untuk kami. Berikanlah kebahagiaan dan kegembiraan buat kami. Kami Kaum keluarga kami dan seluruh rakyat dalam negeri dan negara ini. Kekakan nikmat kesejahteraan dan tambahkanlah kebaikan dan keberkatan dari sisimu. Ya Allah, Ya Nasir. Engkau berikanlah pertolongan dan kemenangan kepada para pejuang yang berjihad di jalanmu. Itu utamanya saudara-saudara kami di Palestin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina aza banar. Rabbana la tuzik qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahma innaka enta al-wahab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alameen